Даниел Стил Обикновени хора Превод Елена Чизмарова Фичлинка инфопътуване, което никой няма да забрави. Бърни Адамс е агентка по сигурността на нью летище, Кеннеди. При проверка на пътниците за рутинен полет до Сан-Франциско, тя открива картичка със съмнително послание. Но кой е оставил и какво означава посланието? Самолетът излита.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 Така намери нощните шкафчета, синия скрин и кухненската маса, на която се хранеха всеки ден. Пластмасата бе нащърбена по крайщата, но яркочервеното изглеждаше жизнерадостно в миниатюрната кухня. Бояди са стените и някои от мебелите съвсем сама и открики лима за секидневната в... Магазин на армията на спасението. Сега жилището изглеждаше приятно и уютно. Спалнята беше украсена с рамкирани плакати на Сепайдармен, а над леглото висеше плакат на Батман и Робин. Бърнис бе самотна майка. Бащата на Тоби изчезна, когато тя забременя едва на 19 години. През деня работеше като сервитьорка, а вечер учеше в градския колеж в Нью-Йорк. Не беше виждала бащата на Тоби от тогава, макар да бе чула, че вече е женен и има три деца.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 Тъй като трябваше да става в три и половина за работа. Ядеше във влака, за да спести време. Не излизаше с приятели, не бе ходила на кино от години. Целият и кратко живот бе посветен на сина и кратко, на работата и ученето. Мечтайше един ден да притежават нещо повече от сега и то би да има истинско бъдеще. Говореха си често за това, макар той да бе два на 6 години.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 Вързани на тила. Имаше стегната фигура, внимаваше за килограмите и изглеждаше чудесно в униформата. Няколко от мъжете, с които работеше, я бяха канили среща, но тя винаги отхвърляше поканите. Беше излизала за кратко време с един от неженените си колеги, малко след като започна работа на летището. Връзката им не завърши добре и тя не допусна същата грешка втори път. Нямаше сериозен приятел от години. Не бе ходила дори на случайна среща през последните две. Казваше си, че ще има достатъчно време за. Това, когато си намери хубава работа, след като завърши. Но обичаше работата си в агенцията по безопасност на транспорта, но заплатата и кратко плащаше найема и храната и кратко осигуряваше време да учи. Графикът бе удобен за нея. След като се облече, тя внимателно постави за Тоби спалния му чувал. Окрасен са се пайдармен, занесе го на ръце до съседката и почука. Не звънеше, за да не събуди децата и кратко. Те не тръгваха на училище преди 8. Тоби се събуди в ръцете на майка си, тъкмо преди вратата да се отвори. Защо трябва да ставаме толкова рано? Изхленчи той сънливо, зарови глава във врата и кратко и затвори очи. Навън бе още тъмно и щеше да е така през следващите няколко часа.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 Шефката на Бърнис, Денис Уошингтън, бе проклета жена и никак не я харесваше. Бърнис бе прекалено праволинейна и честна и бе допуснала грешката да спомене случайно, че право. От тогава Денис се държеше презрително и грубо с нея. Тя мразеше момичета като Бърнис, убедени светлото си бъдеще, сякаш бе плод, който можеш да грабнеш от дървото. Денис обаче бе наясно с действителността. В продължение на години я подминаваха в повишенията, но вече знаеше защо. Заради амбициозни млади жени като Бърнис, които отчаяно копнееха да се издигнат, каквото и да им струваше това. Разбра го още преди години, настрой се срещу Бърнис и се отнасяше ужасно с нея. Бърни се чудеше дали да се оплаче на шефа на Денис, но знаеше, че няма да и кратко помогне. Всъщност дори бе сигурна, че нещата само щяха да се влушат. Денис беше мрачна и злобна жена. Дрънкаше зад гърба на Бърнис, при това достатъчно високо, за да я чуе. Тя също мразеше работата си, но не бе направила нищо, за да промени. Изливаше злобата и ненависта на си върху подчинените си. Бърнис бе свикнала с подигравателните забележки и обиди и очевидното на одобрение на Денис. Бърнис зае мястото си в района за проверка и Денис е изгледа мрачно, както обикновено. Пътниците, отправили се към самолетите, слагаха вещите и обувките си в пластмасовите кутии, оглеждани на рентген, а после минаваха през металдетекторите и скенерите с боси крака. Видя първия екипаж минути след като застана на мястото си и забеляза по нашивките на униформата, че една от жените в групата бе пилот. Това я е накара да се усмихне. Обичаше да вижда такива неща. Стори кратко се, че видя и актрисата Сюзан Фароу.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 Беше приятно развлечение и кратко помагаше да изтърпи гадната си шефка. Хелън Смит се събуди в 4:30, за да има достатъчно време да си скъпе, облече и пие кафе преди с останалите да напуснат хотела, където екипажите на авиокомпанията отсядаха в Нью-Йорк. В този ранен час движението не беше натоварено, Затова можеха да излязат от хотела в пет и да се качат на служебния ван и да пристигнат на летището в 6:30. половина а там не очакваше твърде много работа. Авиокомпанията планираше маршрутите им и проверяваше времето. Тя и останалите от екипажа само трябваше да се уверят, че цялата техника в самолет е наред, преди да излекят. Хелън изгради страхотна кариера като пилот във военно-въздушните сили, а след като напусна, започна работа в авиокомпанията преди две години. Най-трудните в живота и кратко. Тази сутрин, когато се събуди,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 Самата Хелам беше боем пилот в Ирак в продължение на няколко години. И тя, и съпругът и кратко служиха там и решиха тя да се върне към цивилния живот преди последното му назначение да изтече. И двамата имаха. Оферти в гражданската авиация и заради децата решиха да се възползват. Найкратко беше много лесно да се приспособи към новото. Беше израснала в армията и всичко в цивилния живот и кратко бе непознато.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 а бе полег за стюардите. «Ще използват екипаж от ню йорк за 757», добави капитан Смит, докато чакаха вторият пилот да излезе от хотела. Хелън си погледна часовника. Помощникът ти кратко закъсняваше. Джоел и Нанси си бъбреха кротко, докато чакаха. Нанси бе удушевена от случилото се сутринта, но се опитваше да го скрие. Не искаше да споделя новината си с никого, преди да съобщи на съпруга си. А Джоел бе развълнуван през цялата седмица. Това бе последният му полет преди сватбата. Вавана имаше две старши стюардеси, които обслужваха първа класа при полета им насам. Джоел предполагаше, че и сега ще са с тях. Една от тях бе Дженифър. Бяха компетентни и опитни.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 Вдигна очи и забеляза Конър Грей, пенсионирания пилот, който щеше да се приберел дома с тях. Изчака да я погледне и му се усмихна. Той и кратко кимна със сериозно изражение. Познаваше добре стажа и кратко във военно-въздушните сили. Стори и кратко се, че капитан Грей изглежда потиснати блед. Какъвто и да бе здравословният му проблем след миналия полет, ситуацията очевидно го депресираше, което не бе изненадващо като си имаше предвид, че го бяха принудили да се пенсионира. Грей не говореше с екипажа, нито с Хелън. Най-после вторият пилот скочи във вана, без да се извини за закъснението си. Беше зашеметяващо красив мъж, имаше вид на кинозвезда и се държеше така, сякаш играеше роля. Представи се като Джейсън Андрюс и незабавно захленчи за промяната на самолета. Каза, че очаквал с нетърпение да лети са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 Но не може ли да са категорични? Това сложило мигновен край на кариерата му. Ако се беше случило по време на полет, можеше да предизвика страхотна беда. Наистина съжалявам, каза тя със съчувствие и той и кратко благодари. Конър Грей е уважаваше безкрайно като професионалист. Той също бе видял по телевизията как похитителите бяха убили съпруги кратко, гледката бе кошмарна и никой не би могъл да забрави.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 Вместо да оставят половината на летището, когато се оказа, че не може да излети. Вторият полет покани пътниците да влязат в самолета. Хелън се радваше, че ще управлява, а беше нов модел самолет. 757 беше по стар и не така удобен. От въздушния контрол и кратко съобщиха, че времето в цялата страна е добро за полети. Тя погледна двамата мъже с широка усмивка.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 Зад тях стоеше добре облечена делова дама на около 40 години. Имаше видна жена, която би могла да управлява света. Бърни обаче забеляза, че жената изглежда доста притеснена. Имаше отлично подстригана руса коса, носеше скъп, бежув костюм и обувки с високи токчета. Бърни си представи, че жената бърза за някакво важно събрание. Тя се скара на двама от персонала и ги обвини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 Не, благодаря. Бърни се завъртя настрани и се оказа точно пред Денис Уошингтън, която ги гледаше мрачно, както винаги. Ето ти жена, която има отчаяна нужда от секс, прошепна дела и двете опитаха да потиснат смех си. Бърнис забеляза да се приближават двойка от близкия изток. Събуха се обувките и ги поставиха в легените заедно с лаптопите си. Симпатичен, кротък мъжи и семпло облечена млада жена на около 20 години. Бърнис се загледа в тях. Жената носеше шал на главата си и дълго сиво пълто. Мъжът беше в джинси. И двамата бяха обути с маратонки, като повечето пътници на тяхната възраст, а той носеше и кожена раница. Жената забеляза, че Бърнис ги наблюдава и кратко се усмихна.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 Мъжът ми ме заряза. Бърни си кратко подаде няколко салфетки и жената и кратко благодари. И аз имам шестгодишен син, каза Бърнис, сякаш това щеше да накара жената да се успокои. Значи знаете колко е трудно, продължи да плаче тя. Бърнис изпита искрено съжаление към нея. Всичко ще е наред, мило повтори Бърнис и жената най-после си тръгна. Веднага след като се отдалечи, Денис се стана до нея с недоволен вид. Винаги целуваш нечи задник, нали, Адамс? Злобно подхвърли тя, а Бърнис свирамене и се отдалечи. Отдавна се беше отказала да се опитва да се обяснява с нея, да спечели или поне да получи справедливо отношение. Денис никога нямаше да се промени. Мразеше я и Бърнис не можеше да направи нищо.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 че седналият до нея мъж оглеждаше любопитно. «Обикновено не пия по това време», каза тя притеснено. «Нервна съм, когато лекя». Мъжът до нея беше в делови костюм и с врътовръзка. Очевидно си беше платил за бежична връзка и вече изпращаше имейли, което окуражи и тя да извади лаптопа си. Шампанското е успокои достатъчно, за да се замисли за работа. Съседът и кратко не каза нищо,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 Или пък тя реагираше прекалено тревожно. Почувства се глупаво. Отида при Денис и кратко подаде картичката. Шефката и кратко стоеше сама и изглеждаше отечена. Какво мислиш за това? Невинно попита Бърнис. Денис погледна картичката и свирамене. Пощенска картичка. Защо? Знам, че е пощенска картичка, отвърна Бърнис. Като се мъчеше да е любезна, намериха в един от легените пред рентгена. Струва ли ти се заплашителна? Заплашителна? възкликна Денис и се вторачи в Бърнис, сякаш бе луда. Какво е кратко е заплашителното? Просто казва, ще ме помниш за винаги. Човекът, който е написал, вероятно е доста надарен засмя се тя, но Бърнис дори не се усмихна.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 Ако обръщаме внимание на всичко, което намираме, самолетите щяха да се останат на земята през повечето време. Бърни скимна и отида да изхвърли картичката буклука, но тъкмо, когато щеше да я пусне в кощето, се спря. Не беше наясно с причината, но нещо наистина я плашеше. Тя я е пъхна в джоба и се върна към работата си. Три излитането на мина гладко и леко в умелите ръце на Хелън. Тя изглеждаше абсолютно спокойна.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 с които не желаеш да общуваш. Джейсън не отговори, а само се усмихна презрително. Конър Грей го наблюдаваше внимателно и се възхити на спокойствието на Хелън. Какъв ти е проблемът с жените пилоти? Попита тя, любопитна дали предрасъдъците му се основаваха на негативен опит или просто на собствения му неприятен характер. Зависи как ще управлява самолета, дръзко отвърна той. Но тъпаците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 Не те виждам на капитанското място. Джейсън настръхна, когато чу думите му. Да, знам коя е. Видях по телевизията как отрязаха главата на съпруга и кратко. Жестоката забележка на Андрюс стисна сърцето на Хелън като менгеме и спря дъха и кратко. Нищо не си пролича в изражението и кратко, но и двамата мъжа усетиха колко бе шокирана. Джейсън и кратко бе нанесъл гаден и подалудар.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 Никол беше сладко момиче, а Марк се грижеше за нея. Много от пътниците работеха на лаптопите си, подготвяха се за срещите си, проверяваха почтата си. Хората, които пътуваха с ранните полети, рядко бяха придирчиви на хални, и Нанси се наслаждаваше на работата си в тези моменти. В края на деня пътниците бяха изморени, изнервени и стресирани от дългия ден и си го изкарваха на стюардесите.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 че са намалили броя на охранителите, но екипажът се съмняваше, че това е вярно. На всички полети имаше охрана, от както и двамата летяха и мисълта ги успокояваше. Жената от две се изглеждаше в прединфарктно състояние, когато тази двойка се настани срещу нея, отбеляза Джоел. Имаш предвид унищожителката на шампанско? Попита Нанси и двамата се засмяха. Сега изглежда добре, защития тя. Много от пътниците успокояваха нервите си с алкохол, дори при сутрешните полети. Нанси винаги се впечатляваше от способността им да пият в толкова ранен час. Джойл разчисти кухнята, а Нанси събра тъблите и ги отнесе при него. Предложи книжки за отсветяване и пастели на двете деца, но само Никол си взе. Брат и кратко Марк гледаше с интерес последната анимация на с Дракони в нея. И двете деца изглеждаха щастливи.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 Казаха, че шефовете го пенсионирали в Нью-Йорк, прошепна Нанси на Джоел. Не знам какво е станало, но сигурно е било нещо сериозно. Горкият човек изглежда много нещастен. Моя приятелка е била на последния му полет. Май е получила инфаркт или нещо подобно, след като кацнали. Или пък инсулт. Нещо съвсем леко, но го пенсионирали. Мисля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 Май днес имаме страхотен късмет. Джоел се засмя. Моят ден ще бъде петък. Заедно сме от две години и той е най-прекрасният човек света. Запознахме се на полет до Маями. Работех тогава, за да направя услуга на приятелка, която искаше да лети до Бостън, за да види гаджето си. Аз неочаквано се здобих със съпруг. Наистина късмет. Все още си бъбреха.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 В бизнес-класа пътуваха най-вече възрастни хора и бизнесмени. Изключения днес бяха двете деца, които попаднаха там случайно, но до сега не им създаваха никакви проблеми. След като им се оплака още няколко минути, Боби се върна в дяволската класа, а Нанси и Джоел продължиха да си бъбрят. Джоел и кратко разказа за сватбата си. Нямаше търпение да кацнат и да види бъдещия си съпруг, а и да замина на меден месец в ТАИТИ. Нанси пък отчаяно копнеше да съобщи новината на съпруга си. И двамата бяха в чудесно настроение и очакваха приземяването след помалко от 5 часа. Небето беше гладко като коприна, никаква турбуленция. Първият самолет до Сан Франциско, а бе във въздуха от час, а 757 от 40 минути. Бърни си имаше странното чувство,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 Настояваше някой от специалистите да дойде да го види и да прецени положението. Рискуваше да помислят за тапачка, но поне щеше да е направила каквото трябваше. А можеше и да се окаже нещо съвсем незначително. Бърни знаеше, че ако екипът по безопасността се разтревожи, щеше да настъпи пълна лудница. И тя щеше да е отговорна за това. Поштенската картичка седеше в джоба и кратко, а тя цялата трепереше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 Никога не бе се колебала да действа според убежденията си и да защитава това, което смяташе за правилно. Зачуди се след колко време щеше да се появи екипът и да я разпита. Стомахът и кратко се сви от притеснение. Сърцето й кратко биеше ускорено, дланите й кратко се потяха, а униформата й кратко бе влажна под мишниците. Имаше чувството, че ще се случи нещо лошо, и се молеше да сгрешила.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 В четвърти терминал намериха изоставен куфър и той повика сапьорския отряд. Прекараха куфъра през рентгена, преди да го отнесат и се оказа пълен с фармацевтични мостри и презервативи. Някакъв разсиен търговец бе забравил мострите. Изпратиха куфъра в загубени вещи. Дейв копнеше за пет минути спокойствие, за да изпие чаша кафе, но беше ясно, че желанието му нямаше да се осъществи.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 а пътникът настояваше то да го придружи в самолета. Денис дучу Дейв ли да пита един от началниците за Бърнис и незабавно се намеси. Какво става? Какво прави тук охраната? Не знам. Бърнис може да ги е повикала, спокойно отговори колегата и кратко, може би заради кучето. Той изглежда готово да откъсне нечия глава. Останалите пътници изглеждаха нервни заради питбула, който започна да ръмжи и оголи страховитите си зъби. Собственикът му опорито настояваше да го вземе със себе си и не искаше да го прибере в клетка в каргото. Използваше всеки възможен довод, за да подкрепи решението си. Бърни се зарадва, че откъснаха от неприятния спор, когато Дейфли се приближи към нея и кратко се представи. Благодаря ви, меко каза тя, когато се отдалечиха от кучето и собственика. Май си прекарвате страхотно тук. Пошегува се Дейв и тя се засмя. Да. Миналата седмица ме охапа миниатюрна чихлахуа, която една жена ме помоли да поддържа. Дори не знаех, че тези дребосъци имат зъби. Дейв се усмихна. Двамата влязоха в празен кабинет. Разказахте ли на началника си за това? Бърни скимна. И. Тя ме помисли за луда.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 Не мога да взема подобно решение без тях, а и не искам. Бърни скимна сериозно и се зачуди дали не е предизвикала буря в чаша вода. Денис влезе в кабинета и кратко се намръщи свирепо. Какви неприятности създаваш? Извика тя обвинително. Дейфли е погледно очудено. Денис очевидно не харесваше служителката, която му се беше обадила, а тя беше млада и красива жена,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 Става дума за почтенска картичка, която госпожица Адам се намерила. Мисля, че ви е съобщила за нея. Денис го погледна стреснато, оплашена, че ще си има неприятности. Положението започваше да звучи официално, макар тя да смяташе, че бе тъп от страна на Бърнис да вика охраната. Беше и кратко страшно ядосана, че нея бе попитала дали може да им се обади. Разбира се, тя.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 Не я убивай. Не искам да те посещавам в затвора. Аманда вярваше, че е самоотвържена феминистка, но според Бен бе просто досадница, а теориите и кратко го подлодяваха. Може и да ти се наложи. Разрешиха ми да се върна на работа, но не и да търпя компанията и кратко. Ще се нуждая от още една година терапия след това. Просто не я слушай. Говори и кратко за бейсбол или нещо такова. Ако трябва да слушам отново да ми дрънка за научните си степени от Стамфорд и Колумбийски университет, може и да удуша. Бъди мил, разкажи и кратко за янките. Бен се ухили унило и отида да търси. Не харесваше абсолютно нищо в нея, макар че обичаше жените. Беше женен и разведен два пъти и нямаше деца. И двете му съпруги твърдяха,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 най-малко от всичко безкрайните и кратко теории за престъпления и престъпници. Тя нямаше опит, с който да подкрепи думите си, а само наученото от книгите. Бени повечето му колегия смятаха за надуто дрънкало и не я харесваха. Тя също не ги харесваше. Мислеше, че са смотани дъртаци, които се разправят гнусни вицове, и редовно заплашваше да ги обвини в сексуален турмоз и дискриминация.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 На път към терминал две, той все пак реши да последва съвета на Фил. Обичаш ли бейсбол? я той. Аман да го изгледа, сякаш бе откачил. Не. Защо? Янките печелят напоследък, отговори той кротко, като се опита да сдържи смех си. Помислих, че може да се интересуваш. Да не мека нишна среща? Шокира се тя. Вероятно го бяха лекували с електрошокова терапия. Сигурно бе така, за да покани да излязат. В никакъв случай, мамка му. Просто се чудех дали обича спорта. Не харесвам бейсбол. Отекчителен е, играех волейбол в колежа. Спечелихме купата две години поред. Играя бадминтон и тенис. И ходя на фитнес, за да поддържам форма. А ти.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 Дейв им показа пощенската картичка. Бен я е разгледа, после я върна на Дейв. И въпросът е: въпросът е какво е? Нищо. Разправия между любовници. Звучи я досано и може би леко заплашително. Или пък е заплаха, свързана с моста Голденгейт. Бен подсвирна и отново погледна картичката с присвити очи. Не мислите ли,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 Бърнис слушаше внимателно какво става, но не бе изрекла и дума. Нямаше какво да добави. Аманда и кратко зададе няколко въпроса. От кога работи тук? На каква длъжност? А после Дейв получи имейл със списъка с пътниците и го показа на Бен и Аманда. Тя забеляза с изненада името на Сюзан Фароу. Е, тя определено не ни е проблем, отбеляза Бен. Но откриха някой, който да представлява интерес. Списъка на втория полет. После Бен забеляза арабската фамилия в списъка на първия полет. Тя привлече вниманието му, но не го притесни. Предполагам, че си ги проверили в списъка на хората с... Забрана за летене, каза той на Дейв. Проверяваме всички, потвърди той. Може да е имало пропуск, но се съмнявам. Сигурен съм, че и ние сме проверили, тихо каза Бен.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 която със сигурност не беше терорист. Фил обеща да звънне в Цру, за да провери двамата араби. Бен се отпусна на стола и погледна останалите стаята. Изправени сме пред гнусната задача да си покрием задниците, недоволно и сумтя той. Не. Разполагаме с едно проклето нещо. Имаме два самолета, пълни с са случайни хора, двама араби, които не са в списъка на хората се забрана,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 В момента ги проверяват и ще ни уведомят, когато узнаят повече. Какъв проблем? Внезапно застана на штрек Джейсън. Той се чудеше, защо и кратко бяха звъннали по сателитния телефон и подозираше, че може да е заради него. Беше имал доста разправи и с компанията, и шефовете бяха забавили повишението му, но Хелън не спомена подобно нещо и очевидно не знаеше нищо за неприятностите му. Двамата въпросни пътници с арабска фамилия. Но не са в списъка на хората са забрана и може да са невинни. Това е всичко, което знам за сега. Бих искала да се разходиш и самолета и дискретно да уведомиш екипажа, каза тя, като наблегна на «дискретно». Помоли стюардите от бизнес-класа да ги държат по-толко и да ни съобщат, ако забележат нещо необичайно. Ами ако забележат. Тогава какво? Рязко попита той.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 Без друго цялата работа можеше да се окаже кръгла нула. Ако мога да ти помогна с нещо, само ми кажи, помоли той. Ще го направя, усмихна му се тя. Не се тревожи. Просто се наслаждавай на полета. Веднага след като Джейсън се върна, вратата на пилотската кабина се заключи зад него автоматично. Бен беше предложил на Хелън да поддържа кабината стерилна и да не допуска вътре никого, освен пилотите,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 Бен ги раздели на две купчини за всеки от полетите и се зачете в тях. Търсеше следи за опасност, а Аман да ги разгледа подробно и прочете всеки от тях няколко пъти, преди да ги върне в купчината. Бен непрестанно се връщаше към досиетата на тримата пилоти на борда на А. Нещо не му се нравеше. Все още не бяха наясно дали има проблем, но ако беше така, можеше да е един от тримата пилоти в кабината, член на екипажа или който и да от пътниците. Звучеше откачено. Той се сети, че Бърни се в стаята заедно с тях и може да е забелязала нещо на обичайно хората, минали през проверката преди полетите. Всичко в 757 изглеждаше наред, но Бен не беше сигурен за А. Той попита Бърнис, а тя Ким набавно и се замисли, припомняйки си какво бе видяла. Нищо не и е кратко се бе сторило на преди да намери пощенската картичка.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 това е последният му шанс. И е на идеалното място да го направи. Намира се в пилотската кабина и със сигурност знае как да управлява самолета. Хелън. Смита преживяла повече неща, отколкото човек би могъл да понесе през последните две години. Напуснала военновъздушните сили, единствения живот, който е познавала. Израснала с баща си, полковник от военновъздушните сили.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 че е напуснала Ирак рак преди мъжа си. Или просто да мъчи вината на оцелелите. Няма никакви признаци, но тя има повече право на психически проблеми от всеки, когато познавам. Ай и Джейсон Андриус не звучи особено надежден. Всичко е в досието му. Сериозни проблеми с неподчинение и грубо отношение. Вероятно е бесен на компанията, тъй като са забавили напредъка на кариерата му заради това.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 Нямаше спор, че Аманда е отлично образована, но Бен не бе съгласен и с една от думите и кратко. Смятам, че грешиш по отношение на Хелен Смит, твърдо заяви той. А също и относно другите. Според мен, Конър Грей е самоубийствено депресиран. А Джейсън Андрюс изглежда долен задник и вероятно би могъл да убие 111 души в гнев си. Повече дори, ако управлява по-голям самолет. Аманда се раздразни от възраженията му и продължи да спори с Бен. Внезапно телефонът му звънна. Фил беше говорил с човека си от Сру. «Арабската ти двойка е наред», каза той. И двамата са от известни саудитски семейства. Съпругът, Ахмет, е член на саудитското кралско семейство. Тук са като студенти. Започват. Занятията си вбъркли след няколко дни.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 Той предложи да вземат Бърни с тях. Дейв вече беше споменал, че и той ще се присъедини. Бен затвори телефона и забеляза, че Аманда го гледа и Адосано. Осъзнаваш ли какво правиш? Подкрепяш погрешния кон. Ами ако аз съм права и Хелън е тази, която ще свали самолета? Смъртта на повече от сто човека ще лежи на съвеста ти, ако и кратко помогнеш да. Извърши това.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 Точно това е и моето мнение. Мрачно и сумтя Аманда. Разкарай Хелън Смит от пилотската кабина. Джейсън Андрюс е единственият човек там с бъдеще. Довери му се. Той няма да свали самолета, а може да го спаси. Бена погледна и поклати глава. Съжалявам, не мога да го направя, отвърна той, после излезе от терминала заедно с нея и помоли Бърнис.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 Дейв вървеше след тях и говореше по мобилния си телефон. Когато настигна другите, погледна измъчено Бен. Страхотно. В самолета има човек, отвлякал бебето от съпругата си, с която били разделени. Тя е фистерия. Оставил и кратко бележка, че двамата са сина на на този полет. Намира се Фа и полицията ще го прибере на летището в Сан-Франциско.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 когато седнаха да обсъдят положението. Аманда самоуверено сподели теорията си за Хелън, а Фила слуша внимателно и кратко заговори извинително, когато тя приключи. Теориите и кратко звучаха разумно само на нея. Никой друг не беше съгласен. Най-малкото той. Трябва да подкрекя Бен, каза той с усмивка. Не искаше да обиди, но след като прочете досиятата, реши, че Бен беше прав.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 Забеляза, че Аманда се бе прибрала в кабинета си. Бърнис седеше на стол в чакалнята. Няколко служителите бяха влезли в кабинета на Бен, след като Фил им обясни проблема. Бях изправени пред вероятност за самоубийствена мисия в самолета, без да са напълно сигурни кой можеше да е опасният пилот. Само догадки. Бяха наясно само, че ако въобще имаше риск, трябваше да предотвратят катастрофата.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 Докато Бърни седеше в чекалнята и очакваше новини, Делай кратко звънна и я попита какво става. В момента е пълна лудница, но може всичко да се окаже излишно. Цари страхотна бъркотия. А тя беше тази, която сложи началото на бъркотията заради почтенската картичка, която намери. Не сподели нищо с Дела. После звънна в училището на Тоби и ги помоли да го ставят в заниманията. Беше заниманията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 До тогава Елън, може би, щеше да се вразуми. Беше и кратко оставил мила бележка, в която и кратко обясняваше всичко. И как се чувстваше. Беше луд по нея преди да се оженят, а и през първата година, но бременността я е промени. Тя се съсредоточи само върху бебето и, когато Скот се роди, нещата само се влушиха. Сега тя бе вманячена по бебето и вече не се интересуваше от съпруга си, дори не искаше да омъжена за него. Всичко трябваше да е идеално и безопасно срещу деца. Живееха с монитори, огради и бебешко оборудване навсякъде. Всичко трябваше да се прави така, както тя искаше. Елън отказа да се върне на работа и не можеха да си позволят да отидат дори на кино. Родителите и кратко плащаха за всичко и те поръчваха музиката. Робърт пестеше от месеци, без да и кратко каже, и сега щеше да посети Токио и Киото със сина си.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 От другата страна на Робърт седеше двойка, която не бе спряла да се кара, откакто се настаниха. Отиваха на сватба на сестрата на мъжа в Калифорния. Жената очевидно не бе искала да пътува. Каза, че семейството му винаги се държало гадно с нея, и Робърт разбираше добре как се чувства. Тя мразеше сестра му и му напомнеше, че и той не се разбирал с нея, че не можел да търпи и бъдещия и кратко съпруг, за когото твърдял, че бил мушеник. Защо тогава отивали и защо трябвало да отседнат при родителите му, които вечно я критикували? Но мъжът каза, че и той не харесвал нейните родители и те се отнасили лошо с него. Сестрите и кратко отказвали да говорят с него, брат и кратко бил вечно другиран, а братовчет и кратко бил търговец на дрога, и мястото му било в затвора. Разправията продължаваше неуморно. Робърт не чу всичко, защото Скот пищаше,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 Отвърнанет, завърти очи и се засмя. Тези хора могат да те откажат от брака за завинаги. Тя плаче почти през цялото време, а той звучи като абсолютно леке, съгласи се Боби. Имах подобна връзка на времето. Четири години. Нямам представа защо. Май се страхувах, че няма да намеря друг. Чувствах се, като излязла от. Затвора в деня, когато той си тръгна.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 А учителката не обръщаше внимание на дивотиите им. Те бяха в безопасност самолета, не можеха да отидат никъде, затова според нея нямаше нужда да ги наблюдава. Седеше със слушалки в ушите през по-голямата част от пътуването и гледаше филм. Поне не можеше да чуе плаче на бебето, въпреки че за пътниците около нея миризмата на сладникавия и кратко парфюм бе още понеприятна от пищащото бебе.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 Боби им разказа за ситуацията при тях и стюардите от бизнес-класа се зарадваха, че не работеха там. Двете стюарде си първа споделиха, че Сюзан Фароу била невероятно мила и дори им дала автографи. Това им беше оправило настроението. Наси не искаше да споделя новината си с никого, но накрая не издържа и довери на Боби, че тък му преди полета е разбрала, че е бременна. Просто не можеше. Да пази тайната си повече.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 Всички бяха убедени, че Хелън Смит бе достатъчно компетентна да се справи със случващото се във въздуха и се надяваха, че то нямаше да включва зловещо отклонение към моста Голден Гейт. Страхуваха се, че ако променят плана на полета сега, Джейсън Андрюс може да опита нещо опасно или драматично, независимо къде се намират. Разполагаха само с едно предимство – ако решат да приземята порано, нямаше да се наложи той да изхвърля гориво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 Катрин Джеймс отново беше будна и от няколко часа изпращаше имейли. Беше си свалила сакото и навила ръкавите на копринената си блуза. От летището щеше да я вземе лимузина, която да отведе в Алто за срещата. Тя отчаяно копнееше за работата и искаше да направи добро впечатление, за това не пи повече, макар да бе леко нервна по време на полета. Нямаше никаква турбуленция и летяха гладко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 Особено след като напускането му бе съобщено в Нью Йорк Таймс. Все още се опитваха да го убедят да остане, но Том мислеше, че недоразуменията им бяха прекалено сериозни. Не харесваше отношението на изпълнителния директор. Томи и шефът на службата в Нью Йорк не се разбираха и вечно спореха, а изпълнителният директор не го бе подкрепил, за това бе решил да се оттегли. Беше провел няколко интервюта с подобни фирми на източното крайбрежие. Но до сега не бе намерил компания, която да харесва толкова много. Обичаше работата си и не искаше да сменя, но чувстваше, че не може да остане там заради разправиите с шефа си. Предстоеше му още едно интервю с компания в LA след две седмици, а после щеше да вземе решение за бъдещето си. Налагаше му се често да пътува между Нью-Йорк и Сан-Франциско. После той разпита Катрин за нейната работа и тя му обясни,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 Ако със са самолета, имаше проблеми. Разбира се, че не, усмихна и кратко се той. Всичко е наред. След два часа ще сме на земята, а ти ще отидаш на срещата си и ще им вземе шакъла, мило добави той се надигна, за да отида до туалетната. Катри му направи път и му се усмихна. Загледа го как се отдалечаваше. Беше хубав мъж. Том не носеше венчална халка и тя се зачуди дали беше ерген.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 Например, усиновяването на малкото китайско момиченце. Какво щяха да правят сега? Тя реши да не мисли, затова започна да разнася чиниите с бисквити, а Джоел отиде да събира слушалките. Судицката двойка си взеха бисквити и кратко се усмихнаха. Вълнуваха се, че новият им живот в Бъркли започваше. Мъжът изглеждаше много поспокоен и весел и си бъбреше със съпругата си.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 Учителката на хористките се обърна към Робърт с загрижено лице. Детето ви е ярко-червено. Мисля, че има температура, каза тя. В същия момент бебето повърна мощно върху нея, което е ужаси. Миризмата беше неприятна и Боби се втурна към туалетната да донесе мокри кърпи. Робърт се извини за срамено. Не знам какво му става, паникюсъно каза той. Трябва да го заведете на лекар.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 когато краят на полета наближи. Никой не би могъл да заподозре, че сърцето й кратко биеше лудо. Усещаше опасността около себе си. Бе изпитвала същото гадно предчувствие за приближаваща беда, когато терористите пуснаха вида с Джак. Все едно тялото й кратко знаеше, че щеше да се случи нещо страшно още преди мозъкът и кратко да го съзнае. Всяка частица от нея бе наштрек.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 но не разполагаха с други подробности. Бяха казали, че имал проблеми с правенето с гнева, а шефът им искаше да узнае повече за това. Алан Уекслер, началникът на службата Сан-Франциско, възложи задачата на Пол Гилмур и Луси Хобс, двамата работеха заедно от две години. Пол се съгласи да остави колешката му да води разговора. Момичето, с което щяха да се видят, бе младо и вероятно щеше да се открие повече пред жена.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 Отначало, когато двамата станаха партньори, той направи всичко възможно, за да избегне съвместната им работа, но много скоро след това започна енергично да защитава. Тя спаси живота му по време на първата им операция заедно и спечели пълната му лоялност. Поликратко имаше доверие и знаеше, че ще предразположи момичето, с което щеяха да говорят. Наколко да се обзаложим, че ако тя си има ново гадже, бившето смята, че тя му изневерява?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 които посмяташе за смахнати. Твърдеше, че предпочита да го гръмнат, отколкото да скочи с парашут, но Луси се влюби скоковете. Казваше, че и кратко помагат да се справи с напрежението в работата. По се смееше, че това само потвърждава мнението му, че е луда, с което тя се съгласяваше с усмивка. Не казах, че тя изневерява. Според мен, ако бившият ти кратко приятел има проблеми с гнева,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 Повечето хора реагираха незабавно, когато го чуеха, а Луси винаги се смееше и му се подиграваше. Наричаше го глас господен. Жената зад гишето обаче не се впечатли. Пол дискретно извади значката си и кратко я показа. Трябва да я видим веднага. Става дума за националната сигурност, добави той с глас господен. Сестрата го огледа преценяващо. Неприятности ли има? Ще я арестувате ли? Попита тя. Полусети, че жената копнеше да задоволи. Любопитството си, за да се впусне в клюки покъсно, но реши да и кратко направи удоволствието, за да получат това, което искаха. Биваше го да преценява хората, а и Луси не падаше подолу. Бяха чудесен екип. Той се зачуди дали не трябваше да дойдат униформени.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 Неговата специалност беше национална сигурност и международен тероризъм, и Луси му повтаряше, че това е кротка работа в сравнение с нейната. И двамата бяха отлични професионалисти, а братята и кратко от малка наричаха гладиатура, защото се биеше с тях ужесточено и никога не се предаваше, независимо колко е болеше. Жената от гишето се върна след десетина минути. Тя ще излезе веднага след като успеят да сменят. И колко дълго ще отнеме това? Попита Луси, раздразнена от мъгливите обяснения на сестрата. Ако е повече от пет минути, ние ще влезем. Закани се тя следени очи. Сестрата изчезна отново, без да промълви дума и се върна след пет минути шевката си. Двамата извадиха значките си и кратко ги показаха със строги лица, които обикновено плашеха хората, особено надписът Национална сигурност.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 На карта са заложени животите на много хора, а не само този на пациента ви. Ще влезем в операционната, ако се наложи и ще изкараме. Жената так му се канеше да им обясни положението отново, когато впечатляващо красива млада жена застана зад нея с тревожен вид. Носеше хирургическа униформа, но бе свалила кепето си. Имаше гъста тъмна коса, която падаше по раменете и кратко. Тя погледна Пол и Луси озадачено. Искате да говорите с мен? Аз съм Бянка Е. Мартинес. Жената говореше английски без акцент и очевидно бе американка, въпреки екзотичния си вид. Да, така е, отговори Луси и кратко се усмихна. Двамата отново показаха значките си, доволни, че срещата се бе осъществила без повече разправи. Има ли място, където да поговорим насаме? Попита Луси. Бянка кимна и ги въведе в малка стая за почивка. Съжалявам, че се наложи да чакате. Не можев да изляза, докато не намерят друга сестра. Тя въздъхна и ги погледна, после заговори, преди да й кратко зададат въпрос. Вече бе сигурна, че знаеше за какво става дума. Имиграционните служби я бяха посещавали и преди. Наясно съм, че имате проблеми с чичу в Тексас.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 Когато завърших университета, ми от не е известно време да си намеря работа тук, затова изкарвах пари с манекенство. Запознахме се на купон. Джейсън се кефеше на факта, че съм манекенка и обичаше да се фука с мен. Участвах в няколко ревюта в Нью Йорк и ЛА, и той смяташе, че трябва да си остана модел. Мислеше, че желанието ми да стана сестра е тъпо.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 Когато споменавах семейството си. Той има ужасен характер. Луси кимна със съчувствие. Оставя я да се наприказва, за да си състави мнение за нея и колко надежна бе информацията и кратко. Разкажи ми за темперамента му, каза Луси. Погледна момичето с искрен интерес. Изпадаше в пристъпи на гняв или адски лошо настроение. Винаги бе в няколя крайност, или бе луд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 А той се я досваше все повече на това. Непрестанно повтаряше, че един ден ще съжаляват. Заплашваше и мен, но бяха най-вече безсмислени закани. Не мисля, че е зъл човек, просто е нещастен и проклет. Прави всички около себе си нещастни. Ако някого успее да овладее темперамента си, ще получи каквото иска. Може и да са го направили, капитан, вече.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 Удари силно и ми насини окото. Беше заради Раф, сегашното ми гадже. Видял го и помислил, че спе с него, но не беше така. Никога не съм изневерявала на Джейсън. Той просто мислеше, че го правя. Луси и кратко повярва. Бянка изглеждаше почтена жена, а Джейсън гадно копеле, кошмарното гадже, от което всяка жена се страхува. Бянка бе постъпила разумно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 Когато изрече последните думи, и Луси отвърна на усмивката и кратко. Бянка им бе предоставила доста материал за размисъл, но Луси не споделяше мнението и кратко, че Джейсън бе просто задник. Звучеше като психически разстроен човек, изпълнен с омраза към компанията, задето него не го бяха повишили, макар сам да си бе виновен, както бе казала Бянка. Той ми отправи доста гнусни расови обиди, когато го ставих. Беше много ядосан.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 но и способна да осъществи истинска връзка с хората. Той познаваше множество добри агенти, които не можеха да стъкят на малкия и кратко пръст. Бянка, ще ми дадете ли ключа, който сте намерила шкафчето си?» Ще ви го върна и никой няма да научи за това. Може да ни помогне в разследването и да спаси много невинни хора. «Ще направите ли това за мен?» Попита Луси и зачака отговора и кратко се за дъх.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 Не знам дали той още живее на същото място, каза Бянка, като написа адреса му, шифъра за външната врата и асансьора и подаде листчето на Луси. Ще проверим. Адресът, който Бянка им даде, бе същият като в досието му. Джейсън не беше сменил квартирата си. Бянка ги погледна с огромните си тъмни очи, с цвят на черен шоколад. Беше лесно да повярваш, че е била манекенка, все още изглеждаше като такава. Джейсън имаше отличен вкус за жени, независимо как се държеше с тях. Нещо лошо ли е направил? Попита Бянка разтревожена. Навремето си бе мислила, че го обича, макар и за кратко, но той се бе оказал недостоен за любовта и кратко. Доколкото знам, не, честно отговори си, която не беше наясно с подробностите по случая. Ние...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 За Бянка беше важно да знае това и да чувства, че бе постъпила правилно, а не е предала човек, на когото е държала в миналото. Луси знаеше от какво значение бе това в разследване като тяхното. Благодаря ви, повтори тя, после тримата се разделиха. Пол и Луси се отправиха към изхода, а Бянка се върна в операционната. Сестрата на гишето се втурачи в тях и се зачуди какво ли се случваше.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 Знаех си. Аз също. Може да си спестим време и главоболия. И двамата бяха готови да прекрачат границата, за да си свършат работата. Да се надяваме, че някой гадже няма да еглото му, когато влезем, за се Луси. Винаги можем да я завържем и пъхнем в гардероба, предложи Пол. Луси му подаде лището. Апартаментът се намираше недалеч, в новата част на юго от Маркет Стрит,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 Ако се бе преместил, щяха да изгубят важно предимство. Проникнаха в жилището с лекота. Нямаше алармена система, нито човек в апартамента. Представляваше малко едностайно студио, но вероятно без в този квартал. Имаше чудесна гледка към залива и наскоро построения мост, който водеше към Оукланд и Бъркли. В мивката имаше чинии, леглото не беше управено, а по пода бяха пръснати дрехи. Но пък не изглеждаше по зле от повечето ергенски жилища и не беше необичайно разхвърляно. Всичко им се стори нормално за самотен мъж с прилична заплата и добра служба. Пол провери спалнята, банята и гърдеробите, а Луси се отправи към бюрото. Не искаха да остават тук дълго, в случай, че някой друг имаше ключи влезеше, дори и само за да почисти. От спалнята полизвика, че няма следа от женски дрехи. Джейсън явно бе изхвърлил вещите на Бянка, а и още ни я бе заменил с друга жена. Луси погледна във всички чекмеджета на бюрото, но не намери нищо особено. На пода имаше купчина на книги, на които отначало не обърна. Внимание. Компютърът му беше заключен и не разполагаха с паролата. Щеше да е прекалено много да се надяват Бянка да им предостави и нея.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 а само прости мебели, които изглеждаха дадени под наем заедно с квартирата. На таблета също нямаше нищо лично, нито любими песни, нито имейли, нито семейни снимки. После Луси отвори файл, наречен «Бележки», който приличаше на някакво проучване. Джейсън му бе сложил заглавие «Оръжия». Луси бързо забеляза, че всички оръжия, които видя, имаха нещо общо.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 Луси звънна в службата, докато пътуваха. Мисля, че намерихме каквото търсехте, съобщи тя на шефа им, Алън Уекслер. Искам ли да знам, как се сдобихте с него? Попита той. Вероятно не. Но е таблет, пълен с информация за пластмасови оръжия, които можеш да се сглобиш сами да прекараш през всеки метал детектор или рентгенов апарат. Има и страшно много статии за самоубийства и за немския самолет, Свален от самобиец фалпите. Носим таблета с нас. Ще звънна в Ню йорк Научихте ли нещо от приятелката му? Тя знае ли дали той има план? Бивша приятелка. Не го е чувал от година. Имал неконтролируем темперамент и е бесен на авиокомпанията, задето го държи като втори пилот. Тя ни даде ключ за апартамента му. И аз така си помислих.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 Кабинетът и кратко се намираше в една от административните сгради на летището. Аманда и кратко звънна и извади късмет, че откри веднага. Психиатърката имаше няколко свободни минути между пациентите си. Аманда и кратко обясни положението. Каза и кратко, че са изправени пред потенциално рискова ситуация, но старшият офицер проучвал погрешния човек. Съсредоточил се върху втория пилот, за когото тя бе убедена,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 Може би час и половина или дори час преди самолета да кацне. Дори не сме сигурни, че заплахата е истинска, но е съвсем възможно. Звучи като желание за самоубийство, а в пилотската кабина има трима души, които отговарят на профила. Започне се от почтенска картичка, намерена случайно от служителка на абъта. Може и нищо да не излезе, но не искаме да рискуваме. Аманда бе убедена, че Бену отърман допуска грешка в преценката си и се нуждаеше от помощта на психиатърката, за да промени решението му. Къде ще кацне? Попита Емилдред, като стана и взе чантата си от бюрото. В кабинета и кратко имаше бюро, два стола и тясна кошетка за пациентите. Без студено, функционално място. Но страста и кратко към.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 че Емил ще и кратко помогне да промени положението. Възхищаваше и кратко се безкрайно и бе изчела всичките и кратко книги, макар никога преди да не бе работила с нея. Но също като Аманда, психиатърката беше жена в доминиращ мъжки свят и знаеше да се справя с него. Аманда все още се мъчеше да накара колегите и шефовете си да уважават, но знаеше, че не е постигнала успех и се подиграваха зад гърба и кратко. И започваше да и кратко писва.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 Нито той издадоха с нещо, че тя бе психиатърката, която той посещаваше след случая с заложниците. «Здравей, Емил Дред», лаконично каза Бен. Двете жени придърпаха столове и се присъединиха към мъжете. Фил изгледа психиатърката изненадано. «Какво правиш тук?» я той. «Доколкото?» Знаеше, никой не я е бе викал, а и мнението й кратко не бе нужно.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 Погледни оцелелите от концлагерите. Много от тях са имали впечатляващ живот след това. Наясно съм със случая на капитан Смит и никога не съм чувала нещо, което да ни наведе на мисълта, че тя страда от психично разстройство. Нещо променило ли се? Попита Емил Дред и всички поклатиха глави отрицателно. Всичко започна с това, обясни и кратко Бен, като плъзна поштенската картичка по бюрото към нея.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 На повърхността съм склонна да се съглася с Бен и Фил, Хелън просто не е показала с нищо, че може да извърши нещо подобно. Освен ако има някаква подробност, която не знам. Но млада луда глава като втория пилот, когато описахте, може да извърши нещо подобно, за да си осигури внимание и да се отмъсти, без да мисли за бляскавото си бъдеще, предречено от госпожица Олбрайт. Аз обаче не съм толкова убедена, че бъдещето му е бляскаво.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 Има черен пояс по бойни изкуства и експерт по стрелба. Да, но има и огромно количество пътници самолет, който трябва да управлява. Къде ни искате? Попита Гиалън. На летището или на моста? В пилотската кабина, с насочен към главата на гадното копеле Пищов. При това не пластмасов, Ядосано отговори Бен. Не знам. Предполагам, че и на двете места.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 Очевидно допуснах сериозна грешка тук, засрамено призна Аманда. Ако е така, вероятно ще прецениш правилно следващия път, око Емилдред. Емил Дред. Не ме слушат. Мислят, че съм глупава, защото съм жена, изхленчи Аманда и очите ѝ кратко се насълзиха. Това е мъжки клуб, твърдо каза Емил Дред. Ако искаш да работиш тук, трябва да спечелиш уважението им а оплакванията зад гърба им няма да ти свършат работа. Бен се обади по сателитния телефон на Хелен Смит. Както и преди, тя отговори със спокоен глас, сякаш нямаше нито една грижа и владеше положението. Бен копнеше това да е вярно, но знаеше, че не е, тъй като от няколко часа предупреждаваха за потенциални проблеми, от терористи до ядосани пилоти. А и на борда нямаше охрана за подкрепа.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 Хелън се замисли за чутото от Бен. Смятаха Джейсън за въоръжен и опасен, макар да не и кратко беше приятно да го признае, бе почти сигурна, че бяха прави. Нищо по лицето и кратко не издаде мислите и кратко, и тя се подготви за предстоящото. Трябваше да свали 111 човека на земята безопасно и не възнамеряваше да изгуби и един от тях. Около моста Голден Гейт цареше организиран хаос.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 до когото успя да се добере, да говори с него. Два новинарски хеликоптера се бяха присъединили към спасителните над моста, който бе зловещо празен. Странна гледка под яркото слънце и всеки път, когато видяха или чуеха самолет, вдигаха глави към небето, но нищо не се случваше. Телевизионните канали прекъснаха предаванията си, за да покажат моста. Цивилните бяха предупредени да стоят надалеч, в случай, че мостът избухне.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 Отколкото да съобщавам страшни новини на семействата на жертвите, мрачно и сумтя Фил. Репортажите от Сан Франциско напомниха на Бен заслужителката от аб която бе намерила Поштенската картичка. Горката жена седеше в чекалнято от часове, в случай, че отново се нуждаеха да говорят с нея. Защо не я доведеш тук? Помоли той Аманда. Тя излезе и се върна след минута с Бърнис, която влезе в кабинета срамежливо.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 Седеше погълната от репортажа по Слъчепама, когато Нанси застана до нея и също се загледа. Уха! Какво е станало? Попита Нанси, когато позна Голден Гейт. Не знам. Сигурно някаква катастрофа. Мостът е затворени и казват, че има изтичане на газ. Живея в Марин и няма да успея да се прибера у дома. А трябваше да си взема кучето от мястото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 Мило каза тя, като се опита да не го вбесява допълнително, с надеждата, че ще се успокои. Адски си права, че съм разстроен. Шибано бесен съм, извика той, като грабна сака си, отключи вратата на кабината и излезе навън, вероятно, за да използва туалетната, преди да кацнат. Нямаш нужда от мен, след като не ми разрешават да призеня самолета, и сунтя той през рамо и затръщна вратата. Тя заключи зад гърба му.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 Тя нямаше причина да не му позволи да влезе обратно в кабината. Все още не бе извършил нищо опасно. От кулата помолиха да остане горе още 5 минути, за да не кратко се налага да чака на земята, и тя бе готова да приземи самолета веднага след като и кратко наредят. Хвърли бърз поглед на Джейсън, който се усмихваше. Следите от гнева му бяха. Изчезнали. Изглеждаше щастлив и спокоен, и тя се зачуди дали бе отишъл в туалетната, за да се успокои, и какво имаше сакамо. му. Може би пистолет и дрога. Хелън се съсредоточи върху работата си, а Джейсън продължи да и кратко се усмихва. Приятно ми беше с степ, каза му тя, а той кимна. Хелън го видя как потупа нещо в джоба си, молеше се да не е пистолет. Бяха си почти от дома.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 Спря да се погрижи за двете деца. Никол и Марк бяха закопчали коланите си и се чувстваха чудесно. Скоро ще видим баба, довери и кратко Никол с широко усмивка, от която липсваха предните два зъба. Хлапетата бяха истински ангелчета по време на полета, за разлика от пиштъщото бебе във втора класа. Тя ще ни посрещне на летището и ще звъннем на мама. Марк се загледа през прозореца. Наси продължи към седалките пред децата, където бе. Настанена на двойката араби. Мъжът очевидно не искаше да говори с съпругата си, която се опитваше да му обясни нещо с разумен и спокоен тон. Нан забеляза, че жената бе свалила дългото си сиво пълто и носеше джинси и маратонки. Съпругът и кратко изглеждаше потънал в мисли, докато зяпаше през прозореца с тъжно изражение. Нан се върна в кухнята.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 Той превзе самолета, съобщи Алън Уекслер. Хелън включи радиото. Кулата чува всичко. Прострелял е някого. Сигурно капитан Грей, защото капитан Смит все още говори. В момента летят към моста. Манка му изруга Бен и се завъртя към Фил. Къде е Том Бърни? Прети му имейл и му кажи да влезе в пилотската кабина.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 Затова знаеше, че казва истината. Секунди по-късно, докато хората го зяпаха от местата си, Том отключи вратата на пилотската кабина, приведа се и запълзя, оставяйки вратата да се затвори зад него. Видя Конър Грей, който беше бял като платно и кървеше обилно. Том чу как Хелън говори на Джейсън спокоен. Гласи се опитва да го убеди да и кратко върне управлението. Вече летяха над залива.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 Как влезе тук? Имам право на кодовете за достъп до всеки самолет, който поискам, обясни Том спокойно. Не искаше Джейсън да заподозре Хелън и да убие. Хайде да върнем самолета на летището. Снижаваха се, но непрекалено бързо. Все още имаха място за маневри и той знаеше, че Хелън може да се справи. Прибери пистолета, продължи той кротко. Нямаш нужда от него. Да, имам. Шибаните купелета, за които работя. Щяха да му оставят втори пилот за винаги. Не одобряват характера ми, каза той подигравателно. Мразя ги. Това не е причина да убиеш невинни хора. Какво значение има? Поне ще преживеят малко вълнение преди да загинат. На никой не му пука за тях. На Хелън обаче и кратко покаше, също и на Том.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 който се мъчеше да си поеме въздух, разхлаби вратовръзката му и разкопча яката. Не можеше да направи нищо повече. Тим Шепърт, бащата на Хелън, тък му бе излязъл от железарията с нова бурмашина и няколко рафта, които се канеше да монтира в стаята на внука си. Чуновините. новините Веднага след като завъртия ключа на колата. Говорителят съобщи, че пътнически самолет лети в района на Сан-Франциско,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 където всичките му колеги звъняха по телефона за повече информация. Не може ли поне веднъж да сгреша? Ето, пак се започва. Какво, по дяволите, правим, за да помогнем на Хелън Смит да разкара този откачанек от управлението? И къде, мамка му, е Том Бърни? Той е в пилотската кабина заедно с тях. Кулата го чува. Излагал Андрюс, че има достъп до кодовете на всички самолети.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 И ти си като останалите. Лъжливите мръсници от компанията, изневеряващата ми приятелка. Всички сте и мошеници, които се опитват да ме прекарат. Вторият пилот кръщеше истерично, но не натисна спусъка. Хелън се опита да се издигне нагоре в рязка маневра. Искаше да накара Джейсън да изгуби равновесие и да изпусне пистолета. Съжалявам, Том, каза тя, като наклони крилата рязко.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 А Хелън се опитваше да набере височина, но Джейсън ги бе смъкнал прекалено ниско. Чупи съците на пътниците, но не можеше да направи нищо. Трябваше само да се опита да издигне самолета. Сън вече излъчваше зигзаговидния курс на самолета и всички видяха зашеметяващата маневра с крилата, която изтръгна пистолета от ръцете на Джейсън. Хелън продължаваше упорито да се бори. Не мога да набера височина.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 Всички в самолета щяха да умрат, а авиокомпанията щеше да се изложи страхотно и да и кратко се наложи да изплати милиони обещатения, може би дори милиарди. Не го интересуваше нищо, мечтаеше всички да умрат. Той нямаше за какво да живее. Никога нямаше да му позволят да стане капитан. А и без друго, надали и някога щеше да получи повишението. Но пък сега щеше да се оттегли с гръм и трясък.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 Стъни от мястото. Нареди му Том с убийствен глас. Говоря съвсем сериозно. Стъни. И защо да го правя? Охили му се, Джейсън. Всички ще умрем заедно. Не, няма, категорично заяви Хелън, протегна се и прехвърли управлението към себе си. Том извлече Джейсън от седалката, а той не се опита да го спре. Знаеш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 Хелън кимна тъжно. Не можеше да си позволи да мисли за това сега. Трябваше да спусне самолета над водата и да остане на повърхността, колкото се можеше по-дълго. Тръгвай, каза тя с напрегнат глас. Не разполагаме с много време да изкараме пътниците навън. Ако успее да задържа самолета на повърхността достатъчно дълго, пързалките ще влязат в действие, а после ще се превърнат в селове.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 Може да изгубим някой от постоянните си клиенти след тази маневра. Сигурно ще предпочитат да използват друга авиокомпания след това, Пошегува се тя, после се съсредоточи върху управлението. Щяха да се озоват в бурното море в Остието на залива, но нямаха друг избор. Тя беше сама в пилотската кабина с два трупа и нямаше да изгуби и един пътник, каквото и да и кратко струваше това. Тим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 Ахнабен осъзнал, че Хелън не може да издигне самолета. Беше прекалено късно и единственото, което и кратко ставаше, бе да се приземи във водата. Но пък самолетът щеше да потъне ужасно бързо. Фил се разхождаше нервно, а Аманда седеше безмълвно, а Бърни сплачеше. Мислеше само за Тоби и как би се почувствала, ако те двамата се намираха в самолета и всеки момент щяха да загинат.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 Това бе най-кошмарният ден в живота му. Бен разбра какво се опитваше да направи Хелън, но не мислеше, че ще успее. Подобна каскада бе изпълнявана само с малки частни самолети, от дръзки пилоти, които искаха да се изфукат суменията си. Да се опиташ да минеш под мост с самолет с този размер, бе направо лудост. Но какъв други избори имаше? Ако не минеше под моста, щеше да се удари в него.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 Тя се зачуди за миг, какво ли щеше да причини всичко това на бебето и кратко, но сега трябваше да мисли за друго. Том се добра до мястото си и сграбчи ръката на Катрин. Искам те навън веднага, след като кацнам. Разбираш ли? Извика той, а тя кимна и го погледна паникюсано. Какво стана? Попита тя ужасено. Том бе покрит с кръвта на Джейсън, но самият той не бе пострадал.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 И спря. Том знаеше, че е време да действат. Екипажът отвори вратите и извика на хората да се отправят към изходите, да оставят вещите си и да не слагат обувките си. Преди Наси да успее да се добере до двете деца, двойката араби вече бе свалила коланите им и ги бе извадила от... Местата им. Ахмет им закопча спасителните жилетки, а те се вторачиха в него. Не се страхувайте. Ние ще се погрижим за вас, каза той и прегърна Никол, която плачеше, а брат и кратко изглеждаше непомалко оплашен. Ахмет и Сеадъв ги отведоха до най-близкия изход, бутнаха ги надолу по пръзалката и незабавно ги последваха. Всеки държеше едно от децата с кута си, докато сълът подскачаше по вълните. По цялата дължина на самолета се отваряха врати, спускаха се пързалки, а пътниците се смъкваха по тях колкото се може по-бързо.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 Ако се измъкнем от тук, просто ще трябва да ме поканиш на сватбата си. Обещавам. Колко дълго мислиш, че ще останем на повърхността? Прошепна Джоел. Немного, честно отговори тя. Самолетът подскачаше по вълните, а в кабината започваше да влиза вода. Видяха Сюзан Фароу и коченцето и кратко на пътеката. Отиваха в обратната посока, към втора класа. Трябва да се пуснете по пързалката, каза и кратко Джоел, като се опита да обърне в правилната посока. Коченцето подаваше глава изпод спасителната и кратко жилетка, която още не бе надута. Аз съм на 76 години. Няма да липсвам на никого, когато си отида. А ако им липсвам, могат да гледат филмите ми. Няма да оставя тези хора в потаващ самолет. Отивам във втора класа, за да помогна.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 Сърцето й кратко се сви, когато видя Кунър Грейв надигащата се вода в кабината, но не можеше да направи нищо за него. Беше изгубил живота си за благородна кауза, опитвайки се да спаси нея, пътниците и самолета. Беше умрял като герой. Трупът на Джейсън лежеше до седалката му, където бе паднал. Трябва да тръгвате, капитане, разтревожено и кратко казаха от кулата.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 А Боби седеше в Сала Санет и очакваха да ги спасят, заедно с Дженифър, която бе останала до края. Екипажът беше свършил страхотна работа. Джоел се плъзна надолу и в самолета остана само Хелън. Тя се огледа наоколо, за да се увери, че всички са спасени. Внезапно самолетът потъна по-дълбоко и отворът към изхода се смали значително, а парзалката се откачи. Хелън се плъзна през малкия отвор във водата. Знаеше, че един от катерите ще е спаси и се изненада, когато остана във водата. Беше добра плувкиня и се справяше чудесно, но неочаквано някаква могъща сила е задърпа надолу и тя осъзна, че самолетът потъваше. Бореше се да се измъкне от течението. Дробовете й кратко щяха да се пръснат, но тя изкочи на повърхността. Течението я беше отнесло далеч от спасителните катери и тя се опита да се задържи по гръб няколко минути, за да си поеме дъх. После нова вълна е заля. Надяваше се да оцелее, заради децата си. Бе сигурна, че Джак изпитвал същото преди да умре. Единайесет. Къде е тя? Какво искаш да кажеш това, че спасителните катери не са я е взели и не се намира в някой от саловете? Останала е последна самолета. След екипажа, съобщи на Бен, началникът на спасителната служба в Сан-Франциско. Не се е видели да се спуска по пързалката. После пързалката се откачила преди Хелън да излезе и самолетът потънал. Не се е видели да се измъква от него. Добре, подяволите, търсят ли я? Какво правят? Тя трябва да е някъде във водата, нервно изкръща Бен. Може да е била завлечена надолу от самолета.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 Бих искал да ви благодаря официално, че ни съобщихте за почтенската картичка, каза Бен предпазливо. Беше много смело от ваша страна да го направите, особено след като шефката ви се опитала да ви попречи. Дейв ли му бе обяснил последователността на събитията и Бен бе силно впечатлен от интелигентността и решителността на Бърнис? Бихте ли могъл да не споменавате за нея? Колебливо попита Бърнис. Тя ме мрази и вероятно ще ме убие.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 Обещах на сина ми да го направя. Имате дете? Отчуди се той. Самата Бърнис приличаше на тинейджерка. Имам шестгодишен син, гордо отговори тя. Беше очарована от професионализма на Бен, колко сериозно приемаше всичко и колко сърдно действал, за да се справят с опасната ситуация. А и кратко беше повярвал. След проблемите с Денис, той върна вярата и кратко в хората. Беси си записа фамилното и кратко име, а тя отиде при телевизора и продължи да наблюдава спасителната операция. В Сан Франциско вече беше 4 часа, а в ню Йорк 7. Съседката и кратко беше взела Тоби от забавачката и той щеше да прекара нощта при нея. Бърнис не знаеше в колко часа щеше да се прибере. Драмата още не бе приключила, макар най-лошото да бе зад гърба им. Бен беше ужасно разстроен заради Хелън, копнеше да стане чудо и да я намерят. Тя бе героя днес. Нямаше да е справедливо да загине. А и щеше да остави три сирачета. Аманда също гледаше репортажите, зашеметена от всичко случило се. Налагаше и кратко се да помисли сериозно и да вземе някои решения. Емил Дред вече си. Бе тръгнала, а Дейфли и Фил бяха сред хората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 Една от крачетата на Лали се влачеше леко, а дясната и кратко ръка бе по-слаба от лявата, но с изключение на това тя бе активно, щастливо дете и никога не позволяваше на инвалидността да забави. Сега обаче изглеждаше тъжна и оплашена. В залива има ли акули? Прошепна Оливър на дядо си, за да не плаши другите деца. Сигурен съм, че не са толкова близо до брега, увери го дядо му, макар да бе чувал точно обратното. Ако тя е в една от големите лодки, защо не я покажат по телевизията? Настояла ли. Искаше да повярва, че майка и кратко бе успяла да се качи на някой от катерите. Защото всички там са много заети в момента, отговори Том бързо, като хвърли поглед на Джими. Джими не бе изрекал и думал от часове. Просто седеше вторачен в телевизора.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 че дъщеря му загинала. Том Бърни и Катрин бяха разделени, докато той помагаше на пътниците да се спуснат по парзалките, но той знаеше, че тя е в първия сал и вече се намираше на един от катерите на бреговата охрана. Никой още не бе откаран на брега. Спасителните екипи помагаха на ранените на място и Том бе сигурен, че ще се видят с Катрин рано или късно. Ахмет и Сеада седяха на катера с двете деца, на които бяха помогнали. Марки Никол получиха разрешение да се обадят на майка си и да й кратко съобщят, че са на катера и са добре. Майка им се разплака, когато един от спасителите поговори с нея. Твърдеше, че това е най-ужасният ден в живота й кратко. А родителите и кратко очакваха новини в дома си Форинда. Тя даде на спасителя номер им, а той обеща да им звънне, когато след няколко часа слязат на брега. Увери отново че децата са в добри ръце и не са пострадали. Каза и кратко, че Маркият е хамбургер, а Никол поискала пица. Хората му се грижаха чудесно за децата, както и Ахмет и Сеадъв, които не бяха изпуснали хлапетата от погледа си. Наси и Джоел бяха на същия катер и се зарадваха, когато се срещнаха. Наси изпита истинско облегчение, когато видя, че децата са добре.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 Полетът му от Майами трябваше да кацне скоро. Наси се зачуди дали може да изгуби бебето след всичко преживено, но не можеше да направи нищо. Беше жива, имаше си Питър и малкото момиченце от Китай, което ще тяха да осиновят. Може би не се нуждаеше от повече. Внезапно се почувства страхотна късметлийка. Беше погледнала смъртта в очите, но бе оцеляла. Двамата с Джоел стояха на палубата прегърнати. Щяха да останат приятели завинаги и след това премеждие. Бяха отишли заедно в Ада, но се бяха върнали. С хеликоптер пристигна лекарка, която я прегледа и каза, че всичко изглежда наред. Нямаше кървене, нито болки, но и кратко нареди да си почива през следващите няколко дни. Сюзан Фароу се озова в сала с Робърт и бебето му, момичетата от хора и Ему Никлало, която бе изоставила децата самолета. Учителката измърмори няколко мизерни извинения, но истината беше, че, обзета от ужас, бе искала да спаси себе си и бе забравила за момичетата. Хористките, Емоникиянет, Стюардесата, бяха настанени в един от катерите. Робърт звънна на Елан от кораба и кратко се извини за дето бе взел бебето сутринта. Съжаляваше и се разкайваше. Едва не бе убил и двамата. Знаеше,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 че издирването ще бъде прекратено до сутринта, когато щяха да разширят района, в случай, че тялото й кратко бе отнесено навътре в морето. Спусна се гъста мъгла, както почти всеки ден в Сан-Франциско, и това щеше да усложни спасителната операция. Бащата на Хелън най-после към 6 часа прибра децата от училище. Не можеха да останат там цяла нощ. Откара ги от дома и приготви вечеря, но никой не хапна.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 но днес прекара цял ден в молитви да намерят дъщеря му. Трябваше да открият, а тя трябваше да оцелее, където и да се намираше. Заради децата. Бентък му се канеше да спре телевизора в 10 часа, когато репортера от мястото на събитието съобщи, че има гореща новина. Показаха кадър с два хеликоптера, снижени ниско над водата, чиито прожектори силно осветяваха морето. Репортерът обясни че удължили ли издирването с цял час. Един от хеликоптерите спусна дълго въже и втори кабел със спасител. Виждаше се само глава на повърхността на водата и ръка, която се протегна да грабне въжето. Никой още не бе потвърдил кой беше човекът във водата, но сред спасителите настъпи оживление и радостно вълнение. Въжето започна да се издига нагоре, понесло човешка фигура.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 когато на екрана премина лентата за гореща новина, която гласеше, героинята Хелън Смит е жива. После видяха драматичното спасяване на Хелън. Отначало се вторачиха безмълвно в телевизора, после се прегърнаха и закрещеха от радост. Хелън помоли да й кратко да телефон извън на семейството си. Беше толкова изтощена, че едва говореше. Гласът й кратко бе само дръзгав шепот.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 Бърнис. Го грабна, притисна го в прегръдките си и захлипа. Какво не е наред, мамо? Попита той стреснато, никога преди нея бе виждал в такова състояние. Всичко е наред, бебчо. Просто съм изморена. И те обичам страшно много. Бърнис не спираше да мисли за децата самолета и за тези на Хелън, които едва не бяха загубили майка си. Всичко наред ли е?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 където да влязат на топло. Там бяха подредени храна и напитки и огромен телевизор, на който изгледаха спасителната операция. Когато катерите наближиха, всички скочиха навън. Никой не знаеше в какво състояние ще бъдат оцелелите, докато им помагаха да слязат на брега. Ахмет и Садъв държаха за ръце Никол и Марк. Не бяха ги пуснали за секунда и се бяха превърнали в техните ангели-хранители.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 че не искат да се натряпват и ще се добре в хотела. А и на другия ден трябваше да се настанят в жилището си в Бъркли. Гранд ги попита какво ще учат и Сядав обясни, че тя се насочила към история на изкуството, а Ахмед ще учи бизнес. Семейство Холандър бяха впечатлени от учтивостта и безокорните им маниери, както и от нетипичната за младежи на техните години зрялост. Размениха си номерата на телефоните,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 че жена е спасена, и той остави управлението на втория пилот за няколко минути, за да може да се съвземе. Притисна Нанси към себе си и затвори очи, благодарен, че всичко бе свършило. Бременна съм, прошепна му Нанси. Не беше сигурна как стресът щеше да се отрази на бременността и кратко, но лекарът от бреговата охрана и кратко бе казал, че всичко е наред. Питър а погледна невярващо. Ден на чудеса.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 Четири сезона в Пало Алто и се опитваше да осмисли случилото се. Порано звънна във фирмата, където щеше да е на интервю, обясни им какво бе станало и помоли да отложат срещата за петък. А и искаше да си купи прилични дрехи за интервюто. Администраторът на хотела и кратко обясни, че може да намери всичко необходимо в магазин «Стамфърд» и кратко изказа съчувствието си за преживяното. Хотелата бе настанил безплатно, а Явио компанията бе предложила да плати престоя и кратко. Щеше да и кратко се наложи да се извади и нова карта за самоличност, кредитни карти и да си купи нов телефон. Тя си изненада, когато телефонът стаята и кратко звънна и чугласна том. Двамата попаднаха в различни катери и не го бе виждала, откакто я накара да се измъкне от самолета колкото се може побързо и я бутна към първата пързалка. Обаждам се, за да проверя как си.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 както се чувстваше. Цялата история ми се струва нереална, добави тя. Щеше да и кратко се струва. Още по-нереална, ако беше видяла как Конър Грей умря от обнестрелните си рани, а Джейсон Андрюс си пръсна черепа от упор, след като не успя да се пребори с Хелън за управлението. А ти как си? Попита Катрин. Просто съм изморен. Том се намираше в апартамент, осигурен от компанията,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 Мисля, че я беше забравил. Написал на нея нещо като съобщение, което ми се стори странно. Снимката беше на прочут мост в Сан Франциско. Звъннах на полицията на летището и има показах. И след известно време те научиха в кой самолет се намира лошият човек. Но отне известно време. Той искаше да повреди моста, но не му позволиха, и сега всички са в безопасност. Версията и кратко бе доста съкратена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 Никога не бе очаквала да чуе нещо подобно от шефката си. Всички се гордеем с теб. Ти си герой. Браво, момиче. Ще се видим в службата. Денис. Бърнис го прочете три пъти и се усмихна. Получи и съобщение от дела, която искаше да узнае всички страховити подробности. Останалите и кратко колеги настояваха за същото.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 И никое дете не бе пострадало. Нито Хелън, след историческото преминаване под моста, нито екипажът, изкарал всички от самолета на време. Този път историята имаше щастлив край. Бен трябваше непрестанно да си повтаря това, за да се пребори с болезнените спомени от миналото. Емилдред Стърн му беше обяснила, че ще отнеме известно време. Беше му се сторило странно да я види предишния ден в кабинета си.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 Янки. Считай го за домашно. След тези думи бенска са оставката и кратко на хиляди парченца. Това мисля за оставката ти, охили се той. Някакви въпроси. Аманда го погледна сериозно. Наистина ли искаш да остана? Да. Излая той. Дори и да не знаеш нищичко за бейсбола. Волейбол за Бога.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 Искаше я тук не заради краката и кратко обаче. Важното бе, че Аманда да беше умна, независимо колко хубава беше или колко страхотен бе задникът и кратко. Дори той виждаше отвъд тях. Тя имаше мозък, сърце, страхотно образование и това, което и кратко каза, беше вярно. Нуждаеха се от нея, макар да бе допуснала сериозна грешка предишния ден. Бен уважаваше идеята и кратко да напусне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 С изключение на баща и кратко и братите и кратко, трябваше да го носи, бе го правила от ранни детски години. Семейството и кратко беше полиберално, жените не покриваха лицата си и носеха обикновени дрехи, когато бяха в чужбина. В Саудитска Арабия си слагаха абаята, сивото пълто, което тя бе оставила в самолета предишния ден. В крайна сметка, макар Ахмет да бе ядосан заради решителното и кратко действие, то се оказа благословия когато напуснаха самолета и трябваше да се настанят в сала. Мократа дреха щеше да и кратко тежи, да затрудни и дори можеше да и кратко струва живота. Когато кълнерът им поднесе закуската, тя не покри главата си, а Ахмета изгледа шокирано. Какво правиш? Попита той Адосано, когато мъжът излезе. Какво е това? Да не се опитваш да докажеш колко си освободена и каква американка си?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 Авиокомпанията им беше доставила семпли дрехи и основни провизии в хотела, тъй като багажът им бе изгубен. в планираше да отида на пазар, но за сега носеше джинсите, които имаше. И двамата имаха само джапанки и трябваше да си кукят обувки в бъркли. Нуждаеха се и от нови дрехи. Тя бе готова да излезе от стаята заедно със съпруга си, като за първи път от детските си години не носеше хиджаб, който да покрива косата и кратко, чувстваше се като гола без него. Но беше приятно. Струваше и кратко се, че се освободила от нещо, в което вече не вярваше. Ахмед се втурачи в нея е недоволно. Добре, промърмори той, без да я погледне. Какво? Казах, добре. Обичам те, защото си модерна жена, и затова се ожених за теб. Не мога да те наказвам задето си точно това, в което се влюбих. Мисля, че забравих колко си смела. И Вчера прояви невероятен кураж. Ти си не непомалко смел от мен, отвърна тя и го целуна. А когато се приберем от дома, ще зачитаме традициите там, меко добави тя. Благодаря ти, целуна го тя отново. Сядав знаеше, че това е шок за съпроби кратко но той го бе приял добре. И двамата се усмихваха, когато напуснаха хотела, хванати за ръка. Започваха нов живот и каквото и да се случеше, щяха да го посрещнат заедно, точно както бяха направили в самолета. Хелъм бе задържана в болницата за през нощта. Струваше и кратко се, че е била в несвяст през част от времето. Водата беше леденостудена. Когато най-после изкочи на повърхността,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 Силни ръце, а положиха на пода. Отначало не можеше да каже и дума, трепереше от премръзване. В болницата от време на време изпадаше в безсъзнание, сънуваше, че обратно в Ирак и питаше за Джак. Не си спомняше, че е мъртъв. Любезна медицинска сестра остана при нея цяла нощ и кратко разказа какво бе се случило. Някои загинали? Най-после успя да попита Хелън. Вторият пилот и застреленият старши пилот. Но останалите от екипажа и всички пътници се измъкнаха преди потъването на самолета. Разбира се, вас ви издирваха в продължение на часове. Знам само това, което видях по новините, също като всички останали. Казаха, че екипажът свършил страхотна работа и изкарал всички от самолета, каза сестрата, а Хелън се отпусна на възглавницата. Тя беше на интравенозна система. Усните й кратко бяха напукани до кръв от солената вода, а всеки сантиметър от тялото я болеше. Въпреки това успя да се обади на баща си и децата си предите да потеглят към училище. Хлапетата бяха лудово одушевени и я помолиха да побърза и да се прибере от дома. Хелъм планираше да го направи веднага след пресконференцията. Самата мисъл за пресконференцията а изтощаваше. Тя звънна отново на баща си.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 на което бе подложена, докато се опитваше да спаси самолета и да не бъде застреляна, както и осемте часа във водата, си казваха думата. Трябва да съм на пресконференцията днес в четири часа. После ще се прибера у дома. Ще ме откарат. Не мисля, че ми имат доверие да шофирам, каза тя сухо. Копнеше да види баща си, но той искаше тя да си почине. Ще те чакаме, каза им.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 А кацането под моста не бе късмет, а се дължеше на пилотските умения на Хелън. Лали искаше майка и кратко веднага да се прибере от дома и да я вземе от училище след обед. Дядо и кратко каза, че той ще вземе, а Хелън се надяваше да е от дома малко след това. Гласовете на децата и кратко напомниха колко голям бе залогът. Ако нещо се случеше с нея, нямаше кой да се грижи за тях, освен баща и кратко, който бе прекалено стар за това.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 Попита е сестрата. Хелън изглеждаше мъртвешки бледа. Тя събра сили и стана. Чакаше ако е лаз шофьор от авиокомпанията, а тя мислеше само как ще си отида от дома и ще види децата си. През конференцията беше поредното предизвикателство, през което трябваше да премине, преди да се прибере. От компанията и кратко бяха съобщили, че заради всичко преживяно искаха да си почине цял месец, през който щеше да получава пълната си заплата. Във военновъздушните сили получаваше заплата за бойни полети. В известно отношение, сега бе същото. Хелън вървеше изправена, с високо вдигната глава и безокурна униформа, когато влезе в залата за пресконференцията. Почувства се притеснена за момент, после мер на президента на компанията и отида да го поздрави. Той кратко благодари горещо за коража и бързата реакция при инцидента. Каза и кратко, че оцеляването на пътниците и екипажа се дължат на нея. Похвали я за професионализма и кратко, от който бе възхитен, тъй като и самият той бе пилот. Докато говореше с него, Хелен чу познат глас зад себе си, но не бе сигурна кой е, обърна се и видя мъж, когато не познаваше. Беше облечен в тъмен костюм в средата на 40-те години. Изглеждаше стегнат и имаше хубаво лице с остри черти. Заприлича и кратко малко на Дик Трейси едно. Той заговори отново и тя се сети кой е, усмихна му се широко. «Здрасти, Бен», каза тя, разпознала глас му от разговорите им предишния ден. «Благодаря ти за цялата помощ вчера. А аз ти благодаря, че не събори Голден Гейт. Щяхме да изглеждаме ужасно, ако го беше направила».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 че приливът ме върна в залива. Не мисля, че съм имал по-щастлив момент в кариерата си от този, в който видях как се протягаш към въжето и те издигат към хеликоптера, каза Бен и едва сдържа сълзите си. Благодаря ти. Аз също бях щастлива, усмихна му се тя, а Бен хареса очите и кратко. Бяха големи, сини и честни. Хелън изглеждаше като човек, който не се крие от истината.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 Нямаше начин да го отрекат и не се опитаха. После той представи Хелън Смит и Том Бърни като герои, благодари на целия екипаж за смелостта и отличната им работа и каза, че капитан Смит извършила зашеметяващ подвиг, като се спуснала под Голден Гейт, без да го унищожи и кацнала във водата, което дало достатъчно време на всички да се измъкнат от. Самолета преди той да потъне. Последваха енергични аплодисменти, а Хелън направи кратко изявление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 който и кратко благодари сърдечно. После излезе от залата и потърси шофьора. Бенси тръгна веднага след нея и я видя как се отдалечава в лимузината. Беше си свалила униформеното кепе и вратовръзката. Дългата и кратко дораменете коса се вееше от вечерния бриз и тя се усмихваше при мисълта, че ще види децата си и ще прекара цял месец с тях. Дължеше им го след оплахата, която бяха преживели заради нея.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 После последваха вътре, където детегледачката, Лиза, бе направила торта за нея и бе помогнала на Лали да опекат малки кексчета. Лали настоя майка и кратко веднага да изяде едно от тях, бяха любимите и кратко, с черен шоколад. Оливър и Джимми стояха плътно до Хелън и чакаха да прегърнат отново. Страхувах се, че си се удавила или те е изяла голяма риба, оплашено каза Лали.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 Винаги съм се чувствал като че без семейство, обясни той, макар семейството на Кевин да го бе прияло като собствен син. Присъствието и кратко тук за мен означава много, развълнувано призна Джоел. Жалко, че и баща ми не дойде. За брат ми, който води по таен живот, е доста трудно. Аз просто не можех повече. Но поне мама дойде, каза той и целуна Нанси отново. Повечето от гостите се разотидоха.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 В очите й кратко набъбнаха сълзи и Робърт видя колко е разстроена. Не беше помислил за това, когато взе скот. Беше и кратко оставил бележка, но тя не беше я намерила веднага. Беше върху пияното в хола на родителите й кратко, но никой никога не поглеждаше натам. Не знам. Мисля, че полудях за известно време. Всичко с нас се обърка. Оженихме се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 Защо Япония? Разгледаха в интернет и изглеждаше чудесно. Робърт живееше в някакъв нереален свят, както винаги, но не беше лош човек. Елън отначало бе влюбена, но мразеше да омъжена за него. Родителите и кратко бяха прави. Робърт бе дете. Макар и вече на 25, той. Бе адски не зрял. Айлан беше готова да порасне и да се грижи за бебето.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 Нужно е нещо повече от сватба, за да създадеш брак, тъжно отговори тя. Робърт бе страхотен урок за нея. Родителите и кратко я бяха предупредили, но тя не желаеше да ги послуша. И какво предлагаш да направим с него? Посочи тя към детето. Робърт погледна тъпо за минута и се замисли. Може да го ставим при родителите ти за известно време. Той ги харесва, а те се отнасят чудесно с него.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 Двамата трябваше да поговорят като възрастни хора и да решат какво искат. Елън вече знаеше. Не искаше Робърт. Тя се зачуди, кога ли Скот щеше да го види отново. Робърт не бързаше да се върне и да порасне. Тя си тръгна, без да погледне обратно назад. Час по-късно оттегли обвиненията си и Робърт бе освободен. Той кратко написа кратко съобщение, в което и кратко благодари.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 Вероятно, никога не ядеш. Хелъм бе доста слаба още от ранни години. Ям. Често си поръчваме пица и хамбургери, а през уикендите правим барбекю. Същност, Джак го правеше. Аз не съм добра готвачка. Но си страхотен пилот. Не можеш да си добра във всичко. Трябва да го кажеш на децата ми. Приятно прекарване в Дисниленд.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 Трудно и кратко бе да повярва, че само преди два дни се бореше да спаси самолета и едва не загина. А сега отново беше с децата си помачове. Животът наистина беше странен. Том Бърни взе Катрин от 4 сезона точно 7 часа, както и кратко беше обещал. Беше резервирал маса в морето, прочут с френската и японската си кухня. Катрин носеше светлосиня рокля в цвета на очите и кратко и шли фер върху нея. Изглеждаше едновременно делова и страшно сексапилна. Обувките и кратко бяха елегантни, с високи токчета, подобни на онези, които бе събула самолета. Хубави обувки, направи и кратко комплимент Том. Еман Фредо Бизаро? Попита той, опитвайки се да си спомни името, което му беше казала. Мисля, че имаш предвид Емано Лобланик. За съжаление, тези не са негови.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 Ще се видим утре, каза Том. А Катрин му махна и влезе в хотела. Той я наблюдаваше как се отдалечава. Запознанството с нея бе неочаквано, но приятно. Ако в бъдеще. Някой ги попита как са се запознали, винаги можеха да отговорят, че са били заедно в кацналия във водата самолет. Възхищаваше се на коража на Катрин, готова да започне нов живот и нова работа в нов град. Беше смела жена. Харесваше много, чак до обувките Еманфредо Бизаро, или както там ги наричаха. 15 Хелън отиде на опалото на Конър. Беше в малка епископална църква в Марин, близо до мястото, където бе живял. Децата му пристигнаха в града и уредиха всичко. Цветята в църквата бяха великолепни. Солистката от хора изпя, изумително милосърдие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 Хелън и Лали ги чакаха долу и отидоха на развлеченията във Фантазиленд, където Хелън купи на дъщеря си туалета на пепеляшка, завършен с пластмасови, стъклени пантовки. Времето в Ла Ей беше великолепно, а опашките – поносими. Щеше да е много понатоварено, когато вакансията започне. Бяха поканили и бащата на Хелън да се присъедини към тях, но той предпочета да изкара крота коикенто дома. През юни тя се върна на работа. Не беше лесно да се приспособи отново към рутината след месец мързалуване, прес. Който само следваше децата си наоколо, водеше ги по мачови филми, канеше приятелите им на гости и караше колело с тях. Хлапетата замрънкаха, когато стана време майка им да започне работа. Тя отново щеше да лети са и първият и кратко ден в службата бе най-трудният. Членовете на екипажа знаеха отлично кой пилотира самолета, но пътниците нямаха представа, че това бе жена, снижила самолета под Голден Гейт и кацнала във водата. По някакво съвпадение, Джоел се оказа на първия и кратко полет до Нью-Йорк. Той так му се бе върнал от сватбеното си пътешествие в Тейти. Беше загорял, изглеждаше великолепно и щастливо показваше венчалната си халка на стюардесите, които познаваше.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 че се нужда е от промяна, за да го прогоня от главата си. Наясно съм с подобни случаи, тихо каза тя. Алан Оекслър, шефът на офиса в Сан-Франциско, се пенсионира. Тъй като смята, че имам заслуги за спасяването на Голден Гейт, ми предложи да поема работата му. Отначало реших, че идеята е смахната, но после я одобрих. Бен беше говорил с Милдред Стърн и тя също хареса идеята, но той не го сподели с Хелън. Страхуваше се да не го помисли за странен невротик, ако научи, че е посещавал психиатър, макар и Милдред да го увери, че това е старомодно схващане. Беше му обяснила, че лудите са унези, които отказват да отидат на психиатър. Офисът там е по-малък, но в него работят чудесни хора. Може би и напрежението ще е по-малко, което ще е чудесно. А истината е, че тук не ме задържа нищо. Нямам деца.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 Бен поклати глава отрицателно. Стига в Сан Франциско да има стадион за бейсбол. Ще бъде щастлив. А отборът там е доста добър. Хелън бе наясно с това. Синовете ми страшно обичат бейсбола и са луди почитатели на Джайнтс. Значи си приял работата. Той кимна. Да. Преди две седмици. Хрумна ми да ти се обадя за съвет, но реших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 Решението на Бен безсмело и звучеше вълнуващо. Преместването в Нов град не беше лесно, но пък той не трябваше да се тревожи за училища, деца и всичко, което вървеше с тях. Звучи великолепно, Бен ентузиазирано отбеляза тя. После той е предизвика на нова игра билярд и този път е победи. Наслаждаваше се на компанията и кратко прекалено много, за да и кратко позволи да си тръгне, а и вечерята бе минала чудесно. Опита се да убеди за още една игра. Не мога. Трябва да стана в 4:30, и половина, а ще съм скапана, ако не поспя, каза тя, макар да не бе спала много през последния месец. В Петалума, където живея, има готин бар с билярдна маса. Ще те заведа там. Много ще се радвам, каза Бен сериозно. Хелъм бе точно от типа жени, които го привличаха. Кротки, честни.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 Че и тя го харесва. И за двамата беше важно. Може да ви заведа на бейсболен мач някой ден. Тя се засмя. Хлапетата са доста буйни, а аз не съм подобра от тях. Мисля, че ще мога да се справя. Бено съзна, че я беше харесал още докато говореха по сателитния телефон, когато я предупреди за Джейсън Андрус. Разбра и колко държеше на нея, когато видя самолета да каца под моста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 Утре ще звън на няколко телефона, за да проверя кой още ще бъде награден. Предполагам, че всички участници спасяването на Голден Гейт. А, добре, усмихна се Хелън. Не исках да се почувства жле, обясни тя, а той е целуна, докато децата бяха вън от стаята. Те знаеха, че майка им и Бен са гаджета, но според нея не трябваше да виждат подробности от връзката им на тяхната възраст. Децата бяха луди по Бен. А и той ги обичаше. Непрестанно водеше момчетата по мачове и вечеряше с тях няколко пъти седмично. На следващия ден Бене снабди пълния списък. Наградени бяха те двамата. Фил, шефът на офиса на Министерството по сигурността в Нью Йорк, Алън, шефът на офиса в Сан Франциско, Том Бърни, Дейфли, Бърни Садамс от ТБТ, Грей получаваше медал по смъртно, както и целият екипаж. Джоел, Нанси, Боби.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 че те бяха разбрали всичко още през лятото, или поне момчетата, които бяха по-големи от лъли, но това беше правилното решение. Бени и Тим също се разбираха чудесно. Играха голф няколко пъти и планираха да отидат на пролетните тренировки на Джайантс, като заведат и децата. Хелън Лекис Джоел седмица по-късно и той кратко съобщи, че двамата с Кевин също ще дойдат във Вашингтон.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 Отколкото някога си беше представила. Напусна бъта през август и Дени си кратко пожела късмет. Устроиха и кратко тържествено бят за сбогуване и тя си изненада, когато Дени се прегърна, а дела се разплака. Може ли и аз да получа орден? Попита Тоби. Ще получиш моя, обеща му тя. Ще трябва да ти купи ми костюм за посещението във Вашингтон, аз имам нужда от нова рокля. Това бе най-вълнуващото нещо, което някога и кратко се беше случвало. Президентски Орден за приноса и кратко към безопасността и националните интереси. Бърни се усмихваше всеки път, когато си помисляше за това. В деня на церемонията небето беше сиво и мрачно, но това на никого не правеше впечатление. Когато пристигнаха пред входа на Белия дом, показаха личните си карти, съобщиха откъде пристигат,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 Бен се усмихваше щастливо всеки път, когато я погледнеше. Последна се появи Бърнис Адамс. Изглеждаше изключително елегантна, в червена рокля, черно пълто, черни велурени обувки с високи токчета и безукорна прическа. Синът ти кратко, Тоби, бе в костюм от черно кадифе. Тя отида да поговори с Бен, а той я е запозна с Хелън и децата и кратко, Лали и Тоби бяха на една и съща възраст. За мен е чест да се запозная с вас, каза Бърнис на Хелън, като я е погледна с благоговение. Спасението ни се дължи на вас. Ако не бяхте съобщила за пощенската картичка, мостът и самолетът ще да бъдат унищожени. Всичко започна с вас, така че страшно се радвам да се запознаем. Все още ли работите въбта? Попита Хелън, а Бърни се усмихна и прекрасните й кратко заби Завърших право.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 Роман Националност, Американска Печатница Алианс Принт Излязло от печат 9 юли 2018 Редактор Елка Николова Айсбиен 978-954-655-857-2 Адрес в библюман HTTP SS, двоеточие двойна наклонена черта bibloment.info наклонена черта books наклонена черта 6664 Заслуги Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на моята библиотека и нейните всъотдайни помощници. HTTP двоеточие дабл наклонена черта сечетенкет.info Вие също можете да помогнете за обогатяването на моята библиотека.